シーク、夜 September e l e e a i s i Bushi, a l i k o m i Tembelea, Kunshulea, Walia e m a E. Buka Elementary School.Iliopo Sarasota, Florida, Katikamoja, Shuguli, sh a ya wa ka m b a z o l i Zifanya, s h u l e n i Hapo.Ilikonikua Somea, Wanafunza, Kitabucha, The p e t Goat.Kitabuhiki, Pia, Kiritajo, n Abin Laden, Kunivido e Yakilo, Sambasana, Kwawanachama, Alikaida, Muakrofumbilinane.Itelezahi, coincidence, i h u k o m b e l e n i Haluasomea watoto kitabu kwa dakika kuminatatu kabla ya kuja kunongonezoa jambo na katibu mkuki ongozi wa ikulu buwana Handicard. Jambo ambalo Handicard ya limnongoneza Rais Bush. Ilikuwa ni tarifa kuwa kuna shambulio kubwa la ugaidi ilimefanyika kuni arithia marekani. Ajabu ni kwamba Bush hakuonyesha reakshuni yoyote. Haku kasirika. Haku shtuka. ハクチェカウォラクチュキア。i k アクショニアケイリコニブランキアニ。ナジャブウザイディアカンデレアコワソメワトトキタブウォーダキカサバザイディヤニジュムラダキカイシュウィニ。バデアハポマアフサウォーセクティーセブセイズウォーカモンドアアアアナコファニャダラサモジャカモフィサダラウォーラエリブシアウェイズ a ペ a ブリフィングトカコフィムウォーサ n ラマー。ササバスヤコマネノメンギナ y ナザリアニン i s サ n ナ。 Zinazo jaribu kueleza utata wa swala hili Kwa mfano, hiko natharia isio na ushahidi wewote Lakini ajabu inaminiwa na wengi Kuamba Bin Laden inalikaida wa misingiziwa kuhusika na tukio lile Labda hii inapewa nguvu zaidi kutokana na misimamo ya kiimani na kiitikadi Lakini binafsi isio mfuasi wa hii natharia ya kusingiziwa kosa makusika na shambulio kusika moja koma moja. Laki nihii hayo ndo iwalisia kuamba, kunambo mengi mazito inyekutia shaka ku sukufanikiyo kwa shambulio la September Eleven. Kuuelewa kufasa utethu inapasa kufukunywa kuakina tarifa zasiri kutoka IC yaani intelligence community zaidarangu balimbali inchi ni madakani. Katika mjadala wangu nitangazia masallahaya inyotata. Tateka milengo ya natharia za design mbili kuonyesha nini kilikuwa kineendelea kunye IC. Mising ya natharia hizi nizifuatazo. Moja ni let it happen on purpose. Nitelezea daliri zinazoonyesha kuwa kulikuwa na watu wa andamizi kwenye serikali ya marekani. Waliokuwa na ufahamu juu ya kinachuendelea. Lakini kwa maksudi wakapuuzia au kuthoofisha utendaji wa vimbo vya usalama kukabiliana na hatari. ビリ、メッケティハペンオニパパス。ニテレザダリリザバーザワトウアンダミザンバーオズィノウニシャクワ、ウォリパンガアウコシリキアウコアサイディアマガイディコファニキシャトキオリレ、n s e カ n エルフ l ジメアティサティスナティサ、コピテ k ダレアディフェンスインテージエージェンス、m リカニ、エリアンゼシャプログラムアルメオジャスウ e b イトアエボーデンジャプログラム。 Lengo kula programu hii ilikuwa ni kungamua mienendo ya magaidi kima taifa na kushauri viombo vya usalama vya marekani. Juu ya hatuwa stahiki za kuchukua kabla hatare ya jawa kubwa zaidi. Programu hii ilikuwa nendesho wa kidigitali zaidi. Walikuwa wanatumia mbinu za data mining. Hili kufanya shuguli hii ya utambuzi. Data mining ni namna ambavyo. 私たちのディレクターの u ファー k のデ a レク o ーのディレクターのディレクター a ディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレ i ター w ディレクターのディレクターのディ u クターのデ a レクターの i ィレクターのディレクターのディレクタ i のディレクターのディレ n ターの m ィレクターのディレ a ターのディレク i ーのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのディ e クターのディレク Data Mining ni hatua ya awali ya uchambuzi katika masola ya Knowledge Discovery ni Database. Kwa hiyo katika programu hii ya EboDanger, walikuwa wanatumia ambinu hiyo ya Data Mining, kuhusianisha taarifa zinaza upatikana katika mifumo huru ya kompyuta, yani Open Source Information. Na kuzihusianisha na taarifa za siri za kijasusi, yani Classified Information. Hili kuweza kufuatia mienendo ya watu na otiliwa shaka kima taifa. Na hatimayo waweza kutafsiri dhamira au mipango walionayo. Hili hatimayo waweza kufuruga mipango hiyo, au kwa kamata, au kwa neutralize kabla hawajaleta madhara. Nimianza kukuelezea hili Ebo Danger Program na walichokuwa na kifanya kwa makusudi kabisa hili kueka msingu wa hoja ni nayotaka kujadili. Tarayi ishiru na saba mwezi jioni mwa kifungo bili natano mwa kirishwa Pennsylvania katika bungu la Congress bana kati welion ali tuahotoo bamba yo ili kuanimwa nzo au wa watu kuanza kuhoji iju ya tukio la September 11 na nokuke pande kifupi cha utubaiyake mweishi mwa Speaker ni msamaha kusababu kunatarifa zawa kikani msipata katika kipindi cha mjesika zaidi yopita. Tarehe hizi naogofia sana, nimefamkuwa kwa wakika moja vyombo vya usalama, kwa hakika kabisa. Walikuwa mingamu wa mienyendo ya Ata na kijiochaki cha New York, yani walikuwa mingamu wa Ata na wenzako wata tuno kwatilia shaka. Ili potolewa pendekezo kwa FBI wa akamate, wana sheria wasirikali wakipindi hicho, wakaeleza vyombo vya ulinzi kuwa Muhammad Ata yuko Americani kwa green card. Na inaweza kuleta utata kwenye jamii. Kwa hiyo wakatumia vigezo vya kishiria kuzuhia FBI kufanya chochote. Hoja nyingine turudinyuma miaka minne kabla ya mwakrof mbili na moja. Raisi wa marekani kila siku kabla jaanza shuguli zaki zaki ofisi. Hua anapatiwa nyaraka ya siri ya ni top secret document. Kutoka kwa mkurugenzo wa taifo intelligence ya ni direct of national intelligence. Kwa hiyo wakatiwa vigezo vya kishiria kuzuhia FBI kufanya chochote. Ngurugenze hui wa intelijensia hua anasamarize reporti kutoka CIA, NSA, FBI na Defense Intelligence Agents Nakisha kuziweka kwenye nyaraka hii na kuiwasilisha kwa raisi kila siku saa moja na dakika robana tano wa subuhi Kabla raisi hajaanza shuguri yoyote Lengo la nyaraka hii ni kumpa update raisi kusu hale usalama wa taifa Matishio yanoeka bili nchi na mienendo ya madui ya Amerikani. Siku yetare sita mwezagosti mwa kufumbilia muda. Yani siku thalathini sita kabla ya September 11. Nyaraka hii iliwasilisho wakwara isi George W Bush. Ikiwa na kichacha Barry bin Laden detamai ni to strike in U.S. Nyaraka hii ineleza kina gawanga kuhusu tishio hilo. Na, iki fanya referensi mashamburi zia ubalozidi jinidare zlamna Nairobi. Pia, inaeleza kuu suta rifa juu ya tishio la shambulia lilopango kufanyika ndani ya Marekani. Na pia, licha siasia yai. Hata idare ya jasusi ya Misri inafibitisha juu ya tishio hilo ndani ya Marekani. Neno, Egyptian Intelligence Mifutoa. Swali la kujuliza. Je, kwa nini tarifa hii ifike mezani kwa Rais Bush Na ishindwe kufanywa kazi kweepusha Tukio la September 11 Hili kufahamu hili Tupekwe tena kwanzia miaka kathaili opita Kabla ya mwaka 12 na moja Hili kuelewa kwa ufasa zaidi utata wa Tukio la September 11 Inapaswa kuanza kuangalia swala hili kwanzia miaka mingiri opita Kwa nini tarifa hii Mfanyi, mzizu waki kabisa. Mwaka elfu ni mtisaa thema na nne katika ofisi ndogo wa sisi ya CIA, Inchi ni Misri. Kuna kijana alifikapo sini hapo. Ili kufanya mazungumzo na maafisa sisi ya yeye. Ili kumrecruiti. Kijana huu yalikuwa na itu wa Ali Abdullahi Saudi Mohammed. Badala mazungumzo yake ina alicha sisi ya yeye kudai kwa hawa kuwa wanamuaminia siri miyemi moja. Lakini ndipo wafusa yakuufanya kazi na siayei kama junior ofisa, karika kipindi hiki ambapo Ali Mohamed alikuwa na jionga na siayei, alikuwa na toke ya kunyaji shilam Misri, ambako alikuwa ni media karika kutego cha inteligensi ya kijeshi. Baada kuinjia siayei Ali Mohamed alipangoa kituo cha kufanya kazi nchini Ujerumani jijini hambag, akiwahuko. Halipangwa kazi ya kuinfiltrate kikundi cha Hezebola. Amba walikuwa natawi hapo hambagi katika msikiti moja marufu sana. Kwa mujibu wa CIA wanadaikuwa badala ya Ali Mohamed. Kwa chunguza waumini wanohudhuria ibada msikiti ni hapo. Iei ya kafanya kinyume, hakaenda kuongea na imamu na watu wa Hezebola na kujitambulisha kwao kuwa iye ni mtu wa CIA kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Na ume mpandikiza ili ya wachunguze. CIA wanadai kwamba Ali Muhammad. Akashawishiwa na kugeuzwa ili ya anza kuhichunguza CIA na kupeleka tarifa kwa watu hao msikitini. Sasa hapo ndipu ambapo, kunaanza utata na daliri ya kwamba. CIA wanasema uwongo na kuna jambo zitu wanalificha. Kadika mazingira yako hivi dalazima siasia yeyi wangiacha kushirikiana na Ali Mohamed di au kumpoteza kavisa iliya sindi le kutoa siri zasiasia yeyi kwa Hezbollah. Lakini baada yaake likatokea jambo la Jabu Zaidi. Kare sita mwezi September mwalimu mfanyi sasa thamana tano. Ali Mohamed eliwasirinjini marikani, mchezmi chache baadae akamoa mwanamama kutoa Santa Clara anayitualinde Lopez. Na kafanikyo kupata uraia wa marekani Yani msalitu wa CIA Kwanza anaachwa endelea kuishi Pili anaingia marekani Na si hivotu mwishoe anapewa uraia kabisa Jee, ninini kitendelea usikose katika sehemu na yufuata 私は1年 a 年の間に1 Habibu a n g 年の間に1年2 i t u に1年2年の間に1年2 a